Det, jeg synes, det er hyggeligt Vi er Vi start oktober Jamen, det gør det ikke mindre hyggeligt men Det er julekalender ja. ja Men Det er, er hyggeligt skal, Men vi skal optage podcast du ja, til. Ja, ja. Kan I ikke slå for det? Ja, jeg Langt, er dig lige på pause Hvor lang er er snart færdig Nå ja. Det er godt at se dig Ja, lige måde, hvordan går det? Det går skide godt Og tak for sidst Selv tak Det er, det er rigtig godt podcast, synes jeg ja. Hvad, med Hvad med dig? Hvordan er det gået? Det er også gået fint Jeg har fået lidt Nå, ja, du holder kære, hvad sagt. Accessories. Det er et kæmpe ur du har på holdet yes. der. Kan du se hvad du står på det? Nej. Rolex. Rolex er den i midten af det. Er det et er det et Rolex? Det er et rigtigt Rolex ur. Er det et rigtigt Rolex ur? Det er et rigtigt Rolex ur. Hvad fanden har du vundet nogle penge eller sådan? Nej, nej, det ved jeg ikke. Nej, det er jeg. jeg, har ikke rigtig vundet penge, nej. Du har fået Jeg har fået nye sko. Versace. Okay. Versace? Et ægte guldkænt? Hold nu kæft, mm. og bukser også ja. det, det er nyt det hele <laughs> det er helt, det er helt nyt, altså. Du er ikke blevet klippet nej, nej nej, nej. men det er fordi det kan ja. Nicolaj har en god lignende frisyr så. Er det... Ja, det er Nicolaj Vamme øh... Han har givet f... mig lidt nyt tøj Hæft, mand. Ja. Men, Hvordan er det gået med jer to? Jamen, jamen vi. Jeg mødte jo med ham nede på Cafe Cross, når vi snakkede om ja, ja, ja. Øh, Og fortæller ham jo så at det øh... var lidt kedeligt at jeg blev voldtaget og så, øh, jamen så, så, så viser det sig At jeg er slet ikke blevet voldtaget Du er ikke blevet voldtaget? Nej, jeg havde misforstået det helt Fordi det var, det var slet ikke voldtægt Det, jamen, var, bare, det var bare hygge jamen, Hvad med, hvad med den, øh, den telefonbesked, du lagde til mig og Du er så det, ked af det, og... jamen, jeg har, det Jeg har læst situationen helt forkert Og det var også det, han fik lagt ud for mig Vi snakkede god, stille og roligt Snak om det og Det har ikke været voldtægt jamen, Det har bare været øh, sex Okay så du, du er ikke blevet voldtaget? Nej, jeg er ikke blevet voldtaget. Du har bare haft sex med i ja, gang om? Ja, jeg har bare haft sex med i gang om. Okay, okay. Det er med så og det hele fra hans side. Altså, øh. det, det er jeg skide glad for, jo. Ja, jeg tænkte mig, at, at se det her. Det er kæmpe det er så stort. Væk, når man men... går med det, så øh, trækker jeg sig selv op. Hold nu kæft. Yes. Og fed rem også. Hvad altså, for noget? Fed rem der er på. Ja, ja, ja. ja. Er det lue i beton? Nej, det er vist noget pileflet. Nåh. Men i Det er det ikke, selv det. Han jo. Dem, der tjener mere og afleverer meget og nu afleverer lidt mindre. Ja, de afleverer så mere mindre end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre. Men altså så afleverer mindre mindre. Det her er Anders. Jeg hedder Anders. Og det her er Christian. Jeg hedder Christian. De ved absolut intet om politik. Men de vil begge gerne have magt, penge, berømmelse og succes. Derfor har de besluttet sig for at stille op til det kommende kommunalvalg 2017 i Aarhus Kommune. Det her er deres vej. For det her er deres vej. Her kan du følge deres vej til tops, til borgmesterposten, til smagt. Her kan du følge deres vej til tops, til borgmesterposten, til magt, penge og succes. For hvis alle de andre kan blive politikere, hvorfor pokker, skulle Anders og Christian, så ikke også kunne. Spørg, no, spørg for sådan. Men altså så oplever mindre og mindre. Men hvad hedder det? Nej, vi mødtes der og snakket og så har vi set lidt gange gang i sidste dag. Det er faktisk super hyggeligt. Altså, han er virkelig, virkelig en fin fyr. Jeg troede kun vi skulle mødes den. Altså, vi har snakket om, vi skulle mødes den ene gang der. Ja, ja. I forhold til os har I fået snakket lidt om om, om os. Ja, ja, ja. Altså, ja, han, han, han tænker, at jeg kan blive en rigtig, rigtig god kommunalpolitiker Hvad med mig? Jo, det, det synes han også var en god. Det synes han også var godt. Altså, han, okay. har jo ikke, han har ikke ikke mødt dig. Nej, sådan, så han, han var egentlig meget inden på, at han godt kunne tænke sig at møde dig. Øhm, okay. Ja, så altså, det er også bare sådan. Han vil gerne. Er det sådi du har fortalt nogle gode ting om mig? Eller? Ja, ja, jeg har sagt, hvor meget vi hygger os og okay. fødselsgave og sådan noget og vil du ikke lige lukke din morgenkaffe? Jo, selvfølgelig. Tak. Og, og altså det der med øh, hyttetur og sådan noget Ja Så, altså, men, han, så der, der var det egentlig det Så sagde han Han kunne ikke godt tænke sig at møde dig Fordi han ville også gerne lade mine venner kende Og nu har jeg mødt Jeg har jo blandt andet mødt og sjov, Det var også hans argument ja. Du har mødt en af mine venner Jeg vil gerne møde en af dine venner Okay Så han virker altså, han, altså, han virker øh, optimistisk Ja det synes jeg Okay men Han er jeg... jo sindssygt flink Altså han har, han, har han har tre hunde Han har tre hunde Han har tre hunde Sindssygt søde rådvejler Jamen har du, har du været hjemme her ja yeah. Jamen det var jo, og det var også til at fandt ud af, der hvor vi var hen, øh, det var også ikke hjemme ved ham. Hvorfor? Hvor fandt sådan? Det ved jeg ikke. Det var et eller andet, øh, en eller anden lokal man kunne lege. No? Så det har bare, altså det har virkelig været en stor misforståelse. Det var en kæmpe misforståelse. Nå. Det var sådan et hus, det var fyldt med, med huller i væggene. Jeg ved mm. ikke hvad det var for et slags hus. Det var sindssygt spændende, helt vildt. Og det var også det vi kom til at snakke om. Det var faktisk et kunstværk nærmest det hus vi var ude ja. dengang. Men så var hjemme med ham og det er sådan lidt mere nede på jorden og sådan noget og han er pejs. Vi, har, vidste, vi, lå, lå, vi, vi, vi, vi sad op for, eller jeg sad, jeg sad på min stol, så sad han på hans stol over ved den pejs og drak hvad hedder det, portvin, ja. og så på flammerne der. Det var fandme hyggeligt. Altså, men, han, han forstår at hygge sig. Men er du, er du, sikker på at det bare er, altså, er det bare det, hvad? At det bare venskabeligt eller hvad? Nej, det tror jeg ikke det, er. fordi han vil helt vildt gerne have sex med mig. Men altså, det, det, det det tager jeg det, som det kommer, og som du sagde, og det kunne jeg godt selv se, det hvad gik derfra, ja. det gavner os politisk, at jeg har sex med ham. Okay. Ja. Det. Ja, men altså... Ja. Så længe du kan holde sig... Hvad med Daniela? Hvad noget? Hvad med Danielle? Hvad er det? Hvad med, hvad med Daniela? Med det der banker? Nå, det er naboerne. Men der er ikke nogen der, er ikke, du, der er ikke naboer, du bor i et koloni her hus. Hvad siger du? Du bor i et kolonihavhus hus. Jamen, øh, det er jo Vi ligger lige, øh, ranker jo op til en skov, så det er nogle dyr det, det må være en hjort Eller et erne eller sådan noget ja. Det er da også hyggeligt Ja, ja, det, at, det er, er fedt at, Altså man kan mærke, at naturen kommer tættere Men på Jeg Men har aldrig lagt mærke til, at der skulle være nogle dyr herude før Jo, jo, jo, jo der er masser af dyr Det har jeg lagt mærke til ja, det er efter et er blevet bygget så Nå, det byggeri nø, ja. øh, skubber dem lige som herover af, ja, ja. så de render ind i. Det kan godt være lidt natten okay, men ja, ja. det skal du ikke bede mærke i. Det er så fint. Krav nu ned fra tårnet. Valgkampen er overstået. Vi behøver ikke at høre på floskler og løfter og alt muligt. Lad os tale om de konkrete ting. Bliver pølserne dyre? Nej, men det går godt. Og med dig, det kører også bare fremovende, vil jeg sige. Det var jo lavet siden sidst. Åh, oh, ja. Hvad har jeg lavet? Æm... Det kan vi jo snakke om det på et andet tidspunkt. Nej, altså, sidst vi var vi nede, var vi jo nede for noget at spise, men ellers er der faktisk ikke sket så meget. Nej. Hvad jeg Det var jo øh... Det var jo skide hyggeligt sidste gang nede på Rødhus Café, Ja, altså. det var vi var. Har du set artiklen? Nej, jeg har ikke læst den endnu. Har ikke læst, har du ikke læst artiklen? Nej. Ja. Det er jo, øh... vi, fik, øh, vi, vi fik en lille... Øh, hvad hedder det? Det hedder ikke en klumme. Det banker os helt vildt. Jamen det... Det er de dyr. Jeg ved ikke. Jo, ja. det er jo lidt træls efter det. Jeg lige kolonihus hus, for at komme væk fra naboerne. For at få det mere privat, ikke? Så kunne ja. jeg ligesom gøre de ting, jeg holdt af. Men så er der bare alle de pokker æren, Ja. Der render hammer jeg ved ikke, om det er æren eller... Øh, altså jeg har været i Thailand. Det var lidt det samme lyde, men dengang var det en silkeab. Det er nok ikke en sælge-app herude, men... Inden vi hopper til... Øh... Gud, er vi gået i gang med at love podcast nu? Det ved jeg, jeg har optaget hele dagen, men det er fordi, jeg kan godt lide at høre øh, Juleå Færby afsnittene okay. Så, men, okay, så... Så går jeg og hører dem, når jeg er ude og gå, fx. Så hej, og velkommen til... Når du vil gå i gang nu? Jamen, vi er nødt til at lige sige hej til dem? Ja, okay. Hej, og velkommen til Kan vi vinde kommunalvalget? Jeg hedder Christian Og jeg hedder Anders Og øh, ja, det her det er jo så en podcast om vores opstilling ved kommunalvalget 2017 mm. i Aarhus Kommune Og øh, vores vej til øh, succes, til succes. Ja. Og i dag er vi ude i... Øh, ja, hvis I ikke fik været i det før, jeg flyvede i kolonierhus Ja, så vi tager ud i dit kolonierhus og Det er for at få lidt mere privatliv. Ja Ikke så mange nysgerrige blikke Nej. Nej, der er det stille og roligt herude. Ja, der er så. Men, og så okay, så nu siger vi så lige til lytteren. Hvis man ja. ikke skulle have læst artiklen. Du har ikke læst den endnu. Jeg har ikke læst den, jeg vidste slet ikke, den kommet. Men vi fik en lille en, en, en lille sideartikel, ikke? Øh, jo, vi fik forsiden. Vi kom på forsiden. Lokalavisen her for den 10. oktober. Ja. Og Forsiden. Flot billede også, der står ude for en rådhuset. Må jeg se tøffelhelte vil okay. i byrådet. Og det har de misforstået. Øh, jeg, vil, jeg vil ikke engang have på rådhuset. Ja. Men altså, jeg tror folk, de ved, hvor de vil hen med det. Det må være en stavefejl. Øhm, og så, øh, vi kan lige læse lidt op af artiklen. Ja. Hvis de andre kan, så kan vi også Er mottoet for de to unge fyre, der stiller op til kommunalværdet, som løsgængere. Mm. Den har de fanget, rigtig. Ja. Øh, de to unge studerende med aliaset Tøffelheltene. Det, det gamle alias, ja. har valgt at stille op til byrådet. For som de siger, hvis alle de andre kan, så kan vi også. Det er jo rigtigt. Der er ingen tvivl om, at det er en sjov gimmick i lokalpolitikken, øh... men når man... Okay. okay. Øh... Men når man spørger dem, hvor seriøst man skal tage dem, lyder et klart svar. Man skal tage os lige seriøst, som man tager Inger Støjberg, Joachim Vig Olsen... Simon Emil Jacob Havgaard Og alle de andre De er alle i samme kategori Siger Christian hmm. okay, Så der fik vi, det vidste vi ret nok ja. øh, Da lokalavisen møder dem På Rådhuscaféen Det var skide hyggeligt Det var super hyggeligt, god mad øh, Står Anders og Christian og beundrer De indrammede billeder af tidligere borgmestre i, Gud Var det borgmestre? Jeg tror det var de tidligere bestyrer af caféen jo, De billeder der hænger i... der Nej, jeg tror det var dem, der havde spist øh, den der øh, 500 gram bøf, øh, bøfburger med øh, tilhørende kilo kartofler på øh, 20 minutter. Men må den ikke, at borgmesteren også har det. I jo. hvert fald Nikolajen har. Øh, det bliver også en dag, tænker de så højt, at man næsten kan høre det, inden de sætter sig ned og bestiller en stor øl og en snapsvær. Lige præcis. Øh, jeg tror faktisk aldrig, der har været nogen studerende i byrådet før, og det er mærkeligt en by, hvor hoveddelen er studerende, siger Christian. Der andre mærkesager, kan nævnes, at man skal stoppe med at se ned på dvæve. Det er rigtigt. Det er korrekt. Det skal tages helt bogstaveligt og skal i praksis ske ved at montere en lille hævet gangbro på alle fortornene, som dvæven kan gå på. Lige præcis. Det er nogle fanger ret ja. Og Hun var enig. Det er det vigtigste. Grænsen mellem komik og politik er ifølge både Anders og Christian ret udvisket i dag. Der er altså flere i dag, der griner af Lykke end af Jonsens bank. Og at få lavet en kage på grund af flygtningestramninger, det er da også sjovt og ikke særlig alvorligt, mm. siger Christian. Hmm. De har ikke rigtig brugt nogen af dine... Øh... Nej Men du sagde heller ikke så meget det for, du, du var i gang med at æde hele tiden Du snakkede jo Det har vi så spist jeg sp Nej, jeg spiste ikke Gud nej, det er ikke rigtigt Det er altså misforstået ja. skal, vi få, skal vi prøve at få lavet nyt interview med dem? Jamen det synes jeg Jeg ja, ringer ja. til dem Er der ikke noget, jeg har sagt? Jamen jeg du da op og kigge efter det Øh uh... mm... I hvert fald sikret en stemme hver. Jeg stemmer på Anders, og han stemmer på mig, siger Okay, det er så meget. Siger det igen. Mm. Øh... Lidt ligesom amerikanernes desperat råbe om, desperate råb om noget helt nyt, der har fået dem til at stemme på Donald Trump som præsident, tilføjer Chris. Og oh, det skulle mig igen. <laughs> øh... Ej, det er pinligt, synes jeg. Ah, her noget. Ja, og jeg har også snakket lidt med min mor om hendes stemme. Siger Anders. Og så du er der med? Og det er det eneste? Øh... Ja, så er der sådan nogen. Altså så er vi jo så... altså. altså du er altså du med på billedet jo? Ah. Uh... Men altså. Anders, altså, det er altså ikke et dyr. Det er et dyr. Det er altså ikke et dyr. Det er et dyr. Hvad er det der banker sådan der Kan du huske Sidst vi lavede podcasten ja. ja Der havde du dumme eller Ja Det havde jeg jo så ikke alligevel Nej nej Men øh, Jeg har måske også dumme en smule. Hvad har du lavet Jeg har dumme mig lidt Hvad har du gjort Kan du se det kusterskab derovre Ja jeg har været der med det Ja der var det banker fra Ja Ja, det, det er det. Skal jeg gå åbne det? Det ved jeg ikke. Christian, Christian. Hvad er der inde i kundskabet? Der er dem sovende. Ja, jeg viser mig med tør. Hvad fanden er det? Altså, hvad er det? Det ja, er det. Det er jo rammer. Rammer. Jeg rammer bog for hædte. Noj, ja, det, ja, det rammer bog. Hvad laver han i dit kunstenskæm? Kan du ikke lige lukke jo, okay. igen? Ja. Jeg er kommet til at kide ned at røve en bo. Er du kide af at røve en bo? Ja, jeg er kommet til at kide ned at røve en bo. Hvorfor har du gjort det? Vi kan ikke, vi kan ikke have røve en bo. Ej, nu må det kraftedme være nok. Nej, jeg ved det, så klar, du er du fri. Arh, stop, stop, stop, stop! Du får mig ud ihjel, mand! Jeg hedder Anna Hvis du stemmer på mig, så får du en kiosk. Anas, Anders. Anas Ja! Ja! Anas, Anas stop. Anas, Anas, Anas, Anas, Anas, Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! det Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Anas, Anas, Ja! Anas Ja! Ja! er Ja! Ja! det er Ja! Ja! Stop! Anders, Anders, stop! Anders, stop! Han er bevidstløs! Anders, han er bevidstløs, Han er bevidstløs. Jeg er nået til at få ham ud herfra. Jeg kan ikke koncentrere mig, så han skal ligge der. Udmærkende. Lad med ham ud i haven, eller andet. Jeg er når han på. Det er at vi skal snakke om det her. Det rammer på! Ja, Anders, dæmp dig lidt. hister ned. Hister ned. Hister ned. Tal til 10. Tal til 10 Tal til 10 Tal til 10 Tal 1-10 sammen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10 <hug> Sådan Anders, prøv at kigge over Ja, hvad så? Hvorfor har du kidnappet Reimerbo? Det jeg jeg har Sikkerhedsskaber i, hvad? Hvor var du ked af mig om Bo? Han vil ikke interviewe os. Det var i forhold til. Jamen, det var. Øhm, vi, vi skal bare have ham til at interviewe os, jo. Det får du ikke være at af ham? Nej, nej. Men det er jo. Altså, første brik. Vi skal er bare. Ham. Du det var fordi, du kan... jeg så en film, der hedder 13 Hours. Hvad, hvad er der med den? De torturerer en mand helt vildt og voldsomt, og så ender med at fortælle, hvor nogle bomber er. Det er, så... hvad har det med Remmer Bo at gøre. Det er mere tænker, vi kunne... Øh... Så, vil du, så vil du holde ham fanget her. Så skal vi er vi, kul... vi kan ikke lave et, et Rembo-interview i dit koloni her i hus. Nej, nej, nej. Det bliver på D'er. når han har givet os lov. han arbejder ikke på det længere. Han laver Facebook-videoer for helvede. Nej, okay. Jamen det kan vi tage til den tid. Men altså det er vi Nu skal vi bare... Vi får ham til at lave... Arh, øh... Det sætter mig i en lortesituation. Christian? Jeg er så glad. Christian? Ja? Kan du huske, det han interviewede... Du ved simpelthen, hvem det er. Steinbacher. Yes. Kan du huske det interview? Ja, det kan jeg godt. Vi skal have det interview. Ja, jeg har taget ranger på. Der det ikke at savne ham. Nej, der er noget, ikke. det er ikke. Det er jo helt klart ikke det, jeg synes, der var den nemmeste idé. Jeg men... var 100% på din side, ja, og det, hvis du da, mig at da du blev færlig, voldtaget af Nicolai Vammen. Jeg er ikke blevet voldtaget af Nicolai Vammen. Det var bare sex. Jeg var men, på din side. Ja. Jeg er på din side ja. i dit forhold til Nikolaj Vammen. Tak skal du have Nu må have. du lige støtte mig i mit forhold til Tak skal du have Anders Anders, Anders tak Nu skal du høre hvad jeg siger Jeg siger det er okay Og vi hold, vi, så har vi Rammerbo her Det er fucking Rammerbo Ja Så jeg skulle aldrig brød den kendt Nej Det er meget fedt Det Rammerbo Nu skal han så bare være her Kan du holde ham Man skal jo have noget at spise og sådan noget Ja ja men det er jo Der er fyldt med svampe og bær Men det er ikke sådan, jeg, jeg anklager Fru Elton Schmidt for at være for stram. Jeg siger det, det er, altså i politikken, øhm, mere sådan, at jeg, altså Øster, er ja altså... her, god, Åh, oh, det er fandme lang tid højden. Det er min mor, der viste mig den. At... Er det ikke over at sprogød, det ligger stemme til uh, børsbuddet? Er jeg rimelig sikker på, at det er sikkert børret? Nej, det er så altså over sprogød. Ah, Nej, det, der, det er der over sprogød. Ja, det er over sprogød. Mm, vi kan læse tilbage efter. Er ja, det var faktisk en god idé. Mm. Det kunne også være hyggeligt. Ja, det kunne være super hyggeligt. Åh, oh, nu er det. Så kraftigt, ja. Kasper. Hej, Kasper. Hej, Kasper. Hvad så? Hvad laver Vi Vi hygger. Jeg går i vi så lige se et afsløring i Julenød-farvebue. Bare lige et Det er <laughs> Ja. Ja, det er nået Det er med mm. ham på spødet der. Det er, du ja, finde det er på Du kan finde manden på Julestage. Stort set kø. Ja, sådan. Ellers i Guldbærg. Det er, det er vi ikke sådan. Ja, vi har vi sidder på podcast. Ja. Vi har fikket, uh, vi tog det der til os. Du sagde, og okay. har snakket politik. Vi har læst vores. Ja, ja, øh, vi har både læst uh, artikel op. Hvorfor skal vi, Hvorfor skal vi stå? Det er skide hyggeligt. er, er gavet med Jule og Færby? Hvem fanden er pæset på din med? Det er et postbud. I dukkeform. Det er skide sjovt. Det er skide sjovt. Nej, men vi har snakket rigtig meget om politik, fordi ja, du siger, og... vi har lavet den der artikel, som vi har læst højt, og... Men det er jo om, omkring ja. ja. Ja, men vi er jo i politik, jo. Øh. Ja, det er også politik, jo. Og så har vi snakket om... Øh, tidligere borgmester i Aarhus Kommune mm. Har jeg set den mail, jeg har sendt til? Hva? Har jeg set den mail, jeg har sendt til? Jeg ikke sige, mere hvad du siger, når du snakker, så har du noget til at sige det højere men jeg har fået den mail, du har sendt Hvad er det, han siger? Han spørger, om jeg har set den mail <laughs> Du har ikke sendt nogen mail til mig Jeg har fået mailen, jeg har åbnet okay. højere Prøv lige at til det, så... Jeg har ikke fået mailen, men jeg har okay, gået højere okay, Prøv det at forholde dig til den politik Hvad? Det er det, vi har snakket om. Du er nødt til at sige noget, jeg høre jeg har åbnet den nu. Okay. Ja. Hvad synes jeg om det Det er... Hvad er det? Det er en, det er den artik det er en artikel, med, om der skal være en park på havnen. Det er så frygtelig kedeligt. Ja, det er virkelig kedeligt. Skal vi sidde og læse det op i en podcast? Jeg ja, nu, vælger, jeg vil gerne høre det. Hver, hver, hvordan er jeg jeres... Øh... Hvor står I henne i til den sag? Hvis skal vi sidde og læse, hvad skrev den Aarhus Stiftside. Ved vi skal sidde og læse ja, ja, ja. en artikel op som Aarhus Stiftside har skrevet i vores podcast. I skal forholde jer til den. Vi kan godt læse den op, det er en meget god idé. Vi er jo ikke, med, læse i, op. Vi er læse ikke op. med i den. Det er ikke os, der lavet den. Vi er kun med i, i lokalavisen. Prøv at læse ja. den op. Det er også en meget god idé. Godt tænkt, Kasper. Skal jeg bare starte? Ja, bare starte. Ja. Stem. Tænkgstrej skal Aarhus have en park på havnen. Havde det er din tænkgstrej, Jeg tror det, det, det, det, det er vel noget med øh, hvad der kommer efter i princippet. Jeg tror det handler om hvor langt mere. Øh, beton og stål Eller park på havnen i Aarhus hmm. Det er Så er der en tænkestreg igen Og det er jo så vidt om det er en bindestreg eller en tænkestreg Men det, der står Det er sat på spidsen det er bare sige streg Så er der jo ja. øh, ligesom øh, Altså virkelig mm. øh, Slået sig fast ikke? Det er valg politikerne har Byggeriet presser sig Ej, på og for end... Jeg spiller lige på mig selv ej, jeg er lige fået en ny guldsøk. Har du en klud? Ja, lige der til højre for dig. Nej, ikke den der. Nej. Den anden, ja. Æ, bum, bum, bum, hvor kommer jeg fra? Æ, profit, mens det kræver mod og visionær. Og vision? Visionært? Nå, det er fordi, der er tænkning at give plads til noget andet, eksempelvis en park. Har du ikke selv bygget det her? Nej, det gjorde øh, min far. Jeg skulle meget godt bygget. Ja, men han fik også øh, hjælp. Nå? Ja. Troels At bygge nogle jeg tror, ja. af de bedste... Belig... Han, ja, ja, han er fandme god med træ. Ja. Så er det At... blevet formet som skib. Ja. Hmm. Bebygge nogen af de bedste... Hvad fanden står Bedste beliggende. Beliggende. Er det ja. med 2G eller med 1G? Øh, det er ikke det, betyder, 1G. Op. Jeg springer lige næste år, det er ikke så sjovt. Det, der hidtil er etableret, er i og for sig rigtig nok... Rigtig fint undskyld Dok 1 kanalen Springvandet Springvand? Det er frygteligt kedeligt det der ja. Kasper giv du ikke lige kravlet jordhullet? Hvad? Ikke? Øh, jeg, jeg har kravlet jordhullet om bagved Det er til at hente øl for helvede Der er øl Nå. i ja. Tag lige to øl med ind Tak Vi læser den færdig Hold kæft Det var en lort idé Ja lavede. Nå det er godt nok. Og uden for borgen ser vi en uopmærksom velfærdsstat. For hvorfor skulle udlændingen klare sig selv nu, hvor de har krav på husly og lommepenge fra staten? De kommer hertil. De sviner. De svindler. De stjaler. De voldtager. Og de dræber. Men, Anders, der er ikke... Jeg forstår ikke helt... Mm? Hvordan er det, du... Hvordan er det, du har fået fat... I Regnerbo Ja, jeg taget ham. Hvor har du taget ham fra? Herning Hvad for noget? Jeg tager ham i Herning Hva, Hvad lavede han i Herning? Nej. Man så sige, du, for, du fortjener måske lidt en forklaring kan man sige. Ja, det synes jeg også at... Jeg giver mig Det er lidt mærkeligt Ja yeah. Det er en lidt mærkelig situation Jo Ja Nej, nu skal du høre øh, Efter vi har lavet det interview der Så var jeg sådan åh vi fik jo interviewet ham vi fik lov at bruge det. Mange det med Remmer Ja, hvad siger du med det? Ja, vi, vi ringede op og han snakkede med os, men vi måtte ikke bruge det. Men vi måtte ikke bruge det. Nej okay. Det var jeg simpelthen det var jeg sgu træt af for at være helt ærlig. Ja. Og jeg prøvede ja, lidt ja, at holde mig. mig sammen, Fordi du var lige blevet boldtaget Nikolaj var. Jeg er ikke blevet boldtaget. Nej, nej, men du var seks. Du havde seks med Nikolaj og det det var jeg måske sådan lidt konfus over. Jo, jo. Så det ender med at jeg synes jeg bliver mere og mere træt af det i de løbet af ugen og sådan Så tænker jeg, jeg skal væk. Ja, Jeg skal væk, væk fra det hele ja. Jeg river alt op med rødderne Og jeg rejser til Herning Okay, ja, så er eller permanent? Nej, han er bare lige en weekend okay. Jeg har en studiekammerat, der kommer derfra Kom jo Anders Vi tager Selv du til ved, ham. Hvad hvad er det sagde han til mig. Okay. Han kan godt mærke, at jeg var ked af ja. det Og vi tager afsted Og virkelig, virkelig hyggeligt tur derop Ja, det er også en fed by Ja, super fed by Første gang jeg er der Bankboksen helt... der Ja, ja. ja Det er det. Det, er, det er ikke nogen bankboks. Er det? Nej, det er bare en stor hal. Han mm. spiller håndbold derinde. Gud Nå. Jeg, jeg, jeg kommer afsted og vi har vi starter vi starter med at have en stille og rolig aften fredag. Vi får lidt vin og sådan. Ja. Så vi, okay, jeg kan stadig ikke mærke godt mærke jeg er kommet væk, men jeg har brug for at skrive ud. Ja. Så lørdag, det er den altså fint strøet skjort på og vi laver en, en mørbre-gryde, og mm. er rigtig hygge, og du ved, ikke kaffe-fløde, rigtig fløde, ja, ja. det hele kører bare. Så, så, så kigger min ven på mig og siger, Anders, vi skal i byen. Okay. Og der tænker jeg, yes. Godt tænkt. Godt tænkt. Væk fra det hele. Ja. Vi blander nogle shooters. Ja. Det, der er noget gin and tonics. Oh. Ah, nu er lidt for et karetbull og sådan lidt Og jeg ender med at blive godt fuld Og vi kommer i byen ja. Og øh, er lidt på nogle øh, Forskellige bar Sådan stille og, roligt, og tænker, nu skal vi ud og danse Og yes. det er sidst på aftenen Jeg er pissefuld Hvor danser man hen i Herning? Det er så det Vi tager på Daisy Crazy Daisy? Ja, Crazy Daisy ja. Crazy Daisy Ja øhm, og, og jeg har stået og danset Og så står jeg og danser med en virkelig, virkelig lækker pige Og jeg tænker Det her det er, min, det er min aften det her så Men en lækker pige jeg... Ja Nå, Det, det jeg, jeg er det Jeg lækker i hørning Nå de er fem år klamme virkelig klamme Men jeg kommer op Ja Fordi at den her lækre pige ja. Den her pige Hun skal have Nogle drinks Okay Ja Og jeg kan se Okay, der er bartender på i aften Der står en, en forholdsvis høj fyr Og ryster Løs med sådan en shaker åh oh, er så smarte sådan. Ja, lige præcis Og står og laver sådan noget flere, Hvor de kaster op og ned af nakken Hedder det flære? når det hedder flære Ja og jeg tænker, wow, okay, han kan lave et drink sammen der. Ja. Han har tydeligvis gjort det før. Ja. Og jeg går op i barn, og som jeg sådan kommer tættere på, så kan jeg se, altså, det, er ikke, det, det er ikke de farvede pærer, der farver hans hår rødt. Så går jeg forbi sådan en søjle ude på dansk og jeg kommer tættere, tættere på barn, så ser en stor plakat med Reimer, der står med to guldsjekker i hver hånd. Og det er så åbenbart noget, de har i herringen, der hedder Reimer så var han, gæstebar han var gæstebar Og på det tidspunkt, der... Øh, ja, og så... Øh, øh, efter, så tror jeg, jeg har stået og kigget sur på Regnobro i en 44-45 minutters tid, eller sådan noget, og, og, og jeg lægger mærke til, at der er sådan et hjørne af den her Crazy Daisy, hvor, øh, hvor der står en... Det er simpelthen kigget af. men nu? Nå, det er bare en jolej. Nå. Det er fint okay. Når der er sådan en hjørne af barn Hvor der står en, en 5, 6, 7, 8 Men øh, mennesker Primaen ja. mænd ja, ja, folk fra Herren ikke? Ja. Der, der står også øh, Vi står samlet i det hjørne Og kigger så meget ind frit På Reimer Ja, indet det er et godt, ord. Ja, tak. Det kan jeg godt lide, det ord Det vil jeg begynde at bruge noget mere ja. Undskyld, jeg har været en historie Ja, selvfølgelig ja. Vi, vi... <tryk> Undskyld, jeg fik en i halsen vi ender med at, det er med. Det er at han sådan prøvede det Undskyld, ja I, ender, I sidder, I sidder står. Du er blevet voldtaget af Nicolaj Vammen jeg er ikke blevet, det, er sex. det er kun sex Hvem, Må jeg tale ud? Ja, det må du godt, godt. Jeg var ikke interesseret i at afbryde dig andres Vi ender med at stå og snakke sammen øh, Og finder hurtigt ud af, at vi har den her fælles Ting Vi kan ikke lide på. jeg tror primært, det, det er fordi Rømmerbo, han har rimelig stor i herning Og han har åbenbart været sammen med ret mange af deres piger Nå øh, Hvilket jeg tænker, okay, det er jo opfærdigt nok. Så jeg kan godt forstå, at de er vrede. Ja, vrede. Ja, det er, der, det er ikke så for, jeg vælger ikke at for, jeg, jeg Nå, bliver, siger, sur jo, igen. gang. Ja, jeg siger jo så bare til dem, han har været sammen med en af mine øh, piger, ja. for ligesom at komme med ind. Og de troede på, at du også havde haft ja, ja, det? Ja, ja, ja. Nå, du er jo lækker her, ikke? Det er det. Og så ender vi med, at vi står der og, og, og, og kaster ind med højre og venstre, om hvor meget, jeg havde rem jeg havde, Nej, jeg havde rem og Nej, jeg havde Remmerbo mere Og til sidst så siger jeg Hey Vi kidnapper ham Og de griner lidt Og sådan, så siger jeg Nej, hey, Michael Det var sådan lederen hmm. Vi kidnapper ham Okay Ja, og så ved vi alle sammen Folk fra Herning ved ufattelig meget om Remmerbo og så De finder ud af Meget hovedligt ud af, er vi er helt vildt med ost Ja, han elsker ost, det har jeg ja. godt hørt så øh, tilfældigvis så i herningen, hvis du bestiller en flaske øh, Dom Pavilion, ja. så får du et ostefad med. Oh. Så en af de drenge, han er håndværker, han bruglægger, og han ryger jo op i barn. Det er fordi, de har mange penge, bruglægger. Ja, jeg har. Ja. Og køber en flaske Dom Pavilion. Øh, Dom Pavilion? Ja. ja. Som Pavilion. Og øh, tager den her osteplatte, og der er både gutta og morgost og er uh -huh. ja, Der var bare en helt normal skiveost. Mm. Den der, man laver togst af. Oh, den er også god. Og vi lægger den så, og det går ikke mere end 30-35 sekunder, så rømmer Bo, han, han opdager lynhurtigt den her duft. Og gnasker sig igennem som en vred rotte i en guld. Men I osten? Ja, fra barn. Hele vejen ud til min bil. Oh, og det er godt tænkt. Ja, så... Lige hvor han rammer det sidste ost Som også er også det bedste stykke ost I oh, øh, Brie oh. der, Den stopper lige foran øh, bagagebæret Bagagebæret? Bagagerummet Okay Og lige da han så rejser sig op De der ikke mere ost Så knaller jeg ham lige du i med? Hvad kan du ham med? Følgelsøren udenfor Pitoaliet Aha og så, så? så falder han direkte ned i bagagerummet Jeg skynder mig at klappe den i, Og så siger jeg tak for i aften Så kørte jeg til Aarhus det nu er han. Og det var det Ja det var det Så jeg det sådan et afsnit i Hjulrup Færgerby Men kan jeg godt i Hjulrup Færgerby Det ved jeg ikke Han har altid haft Jamen jeg forstår Jeg ikke det, det var ikke. sidste weekend siger du Ja Okay Nu tæller jeg bare Det, det må lige vente det der Christian Christian? Nej, jeg er det lidt nødt til at tage det her. Hej, musefjeren. Nej. Ja? Nej. Nej, jeg sidder bare sammen med Anders. Ja, den, ja, den Anders. Nej, vi laver, vi, vi, vi, vi... Christian? Rul, ja, ja. Vi laver bare podcast. ja. Ja, ja. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi samler også dig. Ja. Hva? Du er min store, gorilla. Jeg siger, jeg siger, du er min store, stærke gorilla. Ja, du er. Nej, men det er bare Anders. Christian. Hvad? To sekunder. Vi sidder Det er bare... Nu, men det kan vi sige vi er ikke færdige nu. Jamen, det kan Så det ja. Ja. Okay. Nej, men... ja. Undskyld. Hvem der? Imjardsvin. Ja. Jeg siger hjardsvin. Ja. Undskyld, ja. Nej, ja. Jeg, jeg, jeg, jeg kommer nu, så rolig. Ja, hej. Nu tager smut nu. Hvad, Hvad, smut. Hvad? Hvad sker der? Hvorfor? Det er nu alene, der tager Hvad sker der, hvis du ikke kommer nu? Hvad? Hvad sker der, hvis du ikke kommer? Ikke Jeg tager, ikke nu tager smut. Vi ses i næste uge, så ses vi. Hvem er Daniela? Vi siger hej. Hvad? For helvede! Nu er jeg ræmmer også på noget mad. <tødruf> det var det. Her sluttede denne uges afsnit. Men det gjorde den kommunalpolitiske kamp ikke. Så lyt med igen i næste uge, hvor Anders og Christian igen vil forsøge at bane sig vej til toppen af rådhuset. Men kan vi vide hvordan?